O sí, el passat setembre de 2011, a partir de gener es va començar a difondre massivament una campanya per aconseguir els recursos necessaris i així fer realitat la creació, edició i impressió de 5.000 exemplars del Manual de Desobediència Econòmica i l'obertura d'oficines desobediències. I ara estem treballant intensament en l'actualització d'aquest manual i es fa, des de Derecho de Rebelión, una crida a l'acció. Amb aquesta crida proposem tres accions que tenen una relació directa amb el fet d'ampliar camins que ja s'han iniciat. Primera acció per nosaltres, per la Revolució Integral, el passat 15, 16 i 17 de març, primer aniversari de la publicació Revelleu-vos i quart aniversari de la publicació Podem. Van fer la crida a totes les cooperatives integrals, projectes autogestionats, nuclis d'autogestió local, ecotxarxes i també les iniciatives autònomes a afins als principis de la crida a la Revolució Integral perquè s'organitzessin les jornades descentralitzades d'informació i acollida i es, faciliti, es facilités la participació de totes les persones que volguessin conèixer el que s'està fent i es fes així el primer pas per començar a ser part d'un procés de construcció autogestionària fora del capitalisme. La segona acció enfront de la banca del 8 de març al 17 d'abril es feia una crida a una transferència de dipòsits bancaris a banca d'accions, fons d'inversió i dipòsits traslladen los per obrir nous dipòsits a la banca ètica i cooperativa. Només així promo promovem la reactivació de tipus d'economia que és desitjable per al bé comú i per la majoria de la població. Deixarem de finançar l'economia de casino i contribuirem a finançar projectes cooperatius autogestionats que cobreixin necessitats reals de les persones. A l'hora es convida a tancar les comptes dels que es pugui prescindir de la banca convencional. Possibles opcions són transferir els dipòsits com FIARE, COP57, Som Energia, cash, entre d'altres territoris, si es vol participar, es poden substituir o ampliar aquestes propostes amb d'altres entitats pròpies de cada indret. La tercera acció en front de l'Estat. De cara a l'abril i maig fa de nou una crida a la insumissió fiscal a la declaració de renta com ja vam promoure l'any passat amb el Manual de Desobediència Econòmica. Aquest cop tornarem a participar de la crida per iniciar i estendre una acció d'insumissió fiscal a l'estat espanyol i cap a aquells que el controlen com una acció conseqüent per demostrar que no pagarem els seus deutes perquè no reconeixem aquesta Constitució ni l'actual govern de titelles del capitalisme financer global ni tampoc doncs, els pressupostos de l'Estat del 2013. En comptes d'això, recolzem l'autogestió fiscal. Per això promourem els recursos que no volem pagar-los a l'Estat es deriven a projectes autogestionats que siguin útils per cobrir les necessitats de la població. Per seguir amb aquesta campanya farem una edició actualitzada del Manual de la Econòmica i actualitzarem la pàgina derechoderevolion.net. de desobediència integral impliquem trencar amb el contracte social amb l'estat del territori on es viu per poder realitzar un nou contracte social amb una comunitat en la qual l'individu es sent realment vinculada. En el marc del procés de la revolució integral sorgeixen noves comunitats de referència on les persones hi som acollides i podem participar activament del procés de definició dels drets i deures propis d'aquest contracte social que fa possible viure en societat. Una comunitat rural autogestionada, una zona autònoma o una cooperativa integral serien tres exemples d'aquestes noves institucions en les quals escollim fer aquest nou contracte social. En lloc de delegar el dipòsit de sobirania a una suposada democràcia parlamentària, participarem directament de les decisions, llançant d'una verdadera democràcia assembleària. Quan passem d'un contracte implícit, que realment no ha encignat, a un contracte explícit, estem fent un salt d'empoderament perquè viure en societat sigui també viure en llibertat. Marc, podem escollir igualment ser part a l'hora de diverses comunitats entre les quals repartim la nostra participació i compromís des de la més vivencial i petita a la més estructurada i àmplia. Unes quantes es poden complementar perquè CAP no és totalitària com si ho és l'Estat. I per tant CAP no pretén controlar totes les esferes de l'individu sinó només aportar-li aquells àmbits en què cada persona decideixi vincular-s'hi. Les assemblees locals, que traten de ser cada vegada assemblees més constructives, espais autogestionats per cobrir necessitats comunitàries les cooperatives integrals que s'estan fent realitat dia a dia, són algun dels exponents de la revolució integral. Exemples molt més mereixedors del dipòsit de sobirania popular de persones que participem diàriament a la política dels, dels moviments assemblearis que no pas les institucions suposadament democràtiques de l'Estat. Quan fem desobediència integral estem desmuntant la legitimitat del sistema de l'estat capitalista i aportem la nostra participació i legitimadora a un sistema nou. del context expressat no és la nostra estratègia a llarg termini la millora de la societat des de dins per vies institucionals o reivindicatives ni a través de reformes, accions de l'OBI, etc. De fet, la regressió en drets socials que es viu aquest darrer cinquení ens demostra que allò que pot costar dècades d'aconseguir per la via de la lluita i les mobilitzacions socials, el sistema capitalista és capaç de desmuntar-ho en una sola legislatura. Tot així, reconeixem el valor de denúncia, conscienciació, dignitat i empoderament social que signifiquen els processos de mobilització que es viuen de manera il·lusionant, seriosa i persistent, les victòries a curt termini que es poden aconseguir per aquesta via, no deixant de ser importants. En un viu exemple d'actualitat la lluita aferrissada per la defensa del dret a l'habitatge de la plataforma d'afectats a la hipoteca que va mobilitzar centenars de milers de persones el passat 16 de febrer per defensar una iniciativa de legislació popular amb un milió quatrecentes i pico més signatures. La Maria Ciutadana, que el 23F l'endemà es publicava aquest comunicat, viuran una mobilització important sota el lema contra les retallades i per una partidera de democràcia. Passeu-vos al cap la idea que som minoria en la societat de persones que estem disposades a assumir aquests valors de la transformació integral en les nostres vides. Podríem arribar a la conclusió que aproximadament un 1% de Catalunya participa activament en alguna iniciativa autogestionària i que entre un 5 o un 10% i és directament a fi, encara que no hi participi o només ho hagi fet esporàdicament. Música Si haguéssim estat pensant en això ara fa 15 anys, quan no existien gairebé cooperatives de consum, ni centres socials autogestionats, ni xarxes d'intercanvi, conclòs ni escoles lliures ni molt menys el plantejament de dues eternes cooperatives integrals. Hauríem conclòs segurament que el nombre de participants era com a mínim 10 vegades menor, però sense l'esforç d'aquella petita minoria ara seríem ben lluny d'on estem. Continuem aquesta progressió, el 10% de la població hi participarà activament el 2028 i pel cap baix el 50% hi serà fit directament i ho haurà participat en algun moment de la seva vida. Qui us parla es va decidir a iniciar un estudi d'una autodefensa del sistema judicial espanyol a partir de la creativitat i la resistència. Ho van fer públic mitjançant les xarxes socials i el portal web de, del projecte contrainformatiu autogestionat de Mallorca, contrainfo.cat. Després de la presentació d'un procediment obert per desobediència civil i atemptat contra l'autoritat, denunciada per la Policia Nacional igual Jutge d'instrucció número 9 de Palma. Al llarg d'aquests mesos, hem anat compartint el cas amb companyes i amigues. Hem anat treballant de manera col·lectiva la reflexió sobre com respondre als atacs i criminalitzacions que generen la repressió política de l'Estat contra nosaltres. He que des d'adalt hi havia constantment una negativa explícita, a donar un context social i polític al judici en la pretensió de jutjar uns fets aïlladament quan formen part del desllotjament d'un centre social que durant deu mesos va denunciar l'especulació amb l'immoble número 10 de la plaça Espanya per part del Val Banc Sabadell, Sòlvia de Belopment, l'Ajuntament de Palma i el Govern Balear. Impliquant-se en el mateix a la policia nacional que ha desplegat un desproporcionat efectiu policial dintre i fora de l'edifici i que a la vegada se fa una alternativa comunitària des d'una pràctica assembleària, horitzontal, antiautoritària i autònoma, generant autogestió i relacions socials lliures i cooperatives. No hauria de sorprendre ningú que el passat 17 de març no m'hagi presentat el judici farsa, tot practicant la desaul·liència integral. Mesos analitzant-lo, cal dir que la intel·ligència col·lectiva va avançar després dels comunicats fes públics per Enric Duran, comunicats que han animat i facilitat l'estudi d'aquesta autodefensa. Així doncs, però en el sistema judicial espanyol es calia posicionar-nos i concretar accions en forma de resposta, assumint fins a on volien portar la desobediència. ha implicat assumir com a propis els objectius i referents de la cooperativa integral catalana des de les ecotxarxes i els nuclis locals d'autogestió de la nova dignitat rebel i les lluites autònomes arrel del planeta Terra observant com confluïen ara en una identitat en una nova llavor germinada compromesa, resistent, enxerxada austera, revolucionària activista, desobedient, integral creadora, activa, lliure somiadora invisible a la mirada de la tempesta, respira en alegre en algun dels horts rebels del nostre món. Així doncs, el nostre posicionament al respecte al sistema judicial va molt més enllà, com s'explica el comunicat que va difondre el passat 20 de febrer l'Enric Durant, ni lleis per mantenir les desigualtats ni judicis que perpetuin l'opressió. Sabem que l'anomenada autoritat judicial no està acostumada a aquest tipus de desobediència que no és una conseqüència només del seu menyspreu per les nostres raons sinó que és una qüestió profunda d'objecció de consciència tal com ja va explicar l'Enric en el comunicat generalitzem la desobediència estenguem la revolució integral, crida l'acció Formem part d'un col·lectiu cada cop més nombrós des d'on hem donat per trencat el contracte social en què es basa la relació entre ciutadania i estat i hem otorgat la nostra quota de soberania popular a processos d'autoorganització social des d'on estem construint pràctiques concretes de revolució integral. una carta oberta al poder i un nou projecte col·lectiu per ser comunicat en aquesta crida a la seva i al poder construint una altra societat Habla con el CEO um, América Latina y ahora la Mercedes Sosa corazón y esperan tu renuncia los únicos vencidos corazón son los que no luchan no te entregues corazón libre no te entregues no te No te corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te corazón, libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón destrozalas y vuela no te entregues corazón libre no te entregues no te entregues corazón libre no te entregues Vos no te aturda serás cómplice y esclavo corazón si es que lo escuchas no te entregues corazón libre no te entregues no por favor no te entregues corazón te entregue vamos adelante adelante corazón sin miedo a la derrota curar no es estar vivo corazón vivir es otra cosa no te entregues corazón no te entregues, no, por favor, no, no te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues corazón libre, no te entregues. t'entregués doncs moltes gràcies a, a aquests enllaços zapatistes que ens envien no només paraules sinó també cançons i per què no llegir un poema per acabar de gestos anticapitalistes contra el liberalisme existencial es tracta ara en un context d'emergència zapatista on cal mostrar les solidaritats necessàries per avançar. Feta la crida a la revolució integral, agraides la valentia i el coratge que s'han pogut entreveure, extreure de les pràctiques i ja anunciats de Núria Wey, ja que ens van dir que les paraules para tu i jo construeixen imperi, ja que van dir fa estona Espanya no existeix, és una qüestió administrativa, una paraula que li creguérem a l'enemic, començant a estudiar juntes el llenguatge. I és que hi ha un alletargament del discurs i la intel·ligència col·lectiva pel jo constant que apareix en els nostres versos tan superfluos, tan, tan pel que vea sent la subversió de les relacions de poder, el debat i la crítica encaminades a una definitiva ruptura categorial de les relacions fetichissades pel capitalisme. Fins fa uns anys havien deixat en mans de les burgesies més raquítiques, lo místic, lo relatiu, lo identitari i lo col·lectiu perquè ans i o manipulessin així i controvessin. Però ara hem dit no, hem dit basta. L'emergent revolució social, un procés, com dient col·lectiu, d'aprenentatge i a llarg plaç, ens alimenta amb poesia el pa de totes. Perquè al que fa al poder, quan s'han mostrat totes les cartes, el poble ja sap on està el poder. I una de les sentències més desalentadores i més compartides, sensacions avui, en els àmbits activistes, siguin del tipus que siguin, socials, polítics, artístics, culturals, la manca de compromís. Els moviments, tant socials com culturals, han estallat en una multiplicitat de projectes personals cada vegada més afímes i més intransferibles. Per ara, ficcions de rereguarda. En els espais d'anonimat, on no es sap molt bé qui està al teu costat, qui són els interlocutors, d'on venen i cap on van, com està vibrant allò quiet, qui és el secret, quin és el secret del moviment... No hi ha espai per una avantguarda que mostra el camí mitjançant l'acció directa i exemplar. No s'ha podem pensar en relleguardes que tanquen la marxa, escoltant i sistematitzant, donant temps i espai, elaborant i retornant, comunicant i amplificant el que es produeix els espais d'anonimat. I les tasques, l'acció... No seria directe com agitar i arrastrar, sinó precisament indirecte. Proposar dispositius inacabats, preguntes sense resposta, contextes participables, procediments oberts, idees editables, espais en blanc. Significat del qual i IUS sols pot descobrir-se en la implicació de l'altre anònim en una aventura comuna. L'Associació Panteres Negres de l'Avapiés. Es diria que l'aventura comuna avui és signa d'autor organització i és que sense la comunitat afro només farem passes enrere és el moment per l'encontre de les millors anarquistes de les millors independentistes de les millors revolucionàries i a la música Els dies del Black Panthers tornen a ser els dies d'avui i llavors és quan mirem els nostres versos i diuen El ritme, la coordinació, l'estratègia, la comunicació, la interpel·lació. El vers, la vida, la lluita, al vers, el vers, la lluita, el carrer. Llavors, la sensibilitat constituïda en força, la tierra pel que la trabaja i ateneus i casals i centres socials ocupats o no, escoles i universitats i ràdios lliures, teatres d'autoorganització i lluita social, músico-agroecològicament, guerrilles urbanes de la salut, les 15 hipòtesis de lluita contra l'art i contra l'artista i saber que la subversió de l'art no és ficar el vàter al museu, sinó tirar el museu al vàter. Com podem resoldre la dicotomia entre el ciutadà radical i el revolucionari qualsevol? I encara que les passes del tango i encara que l'autoorganització i encara que feia calor en aquell lloc i vaig arribar i tissuar el gest, l'afecta, la dansa, al ritme i encara que es va atisvar la il·lusió i fou el temps del sí encara arran les passes i inclosa la suor el colo, l'olor ja ha passat l'hora en què partir era el moment ja ha passat i es va fer tard i no vaig partir i em vaig deixar veure poblada d'esperances i de somnis igual que una veu d'un poema del sud cada vegada que vam tenir el pes de la responsabilitat, el pes de la insurrecció, i va haver versos revolucionaris perquè no vam saber negar-nos un camí comú. Amb aquest poema, a més de la unitat d'acció anticapitalista de la illa i d'altres indrets, volem valorar la dispersió del de l'Urubaderia. Com va valorar positivament els avanços de les reflexions anunciats i praxis transqueer, en una feminització, procés, que no representa l'imperi de la identitat, sinó que concreta fets trobades, objectivables i mesurables, de ruptura amb allò home-dona, amb un patriarcat encara no difont. I lamentem, llavors, el que de passional perdem en el procés. La tanresa amigable, tanresa insurgent, vendria a substituir les passions tràgiques, els gestos sublims, el desig insaciable i el fàtum romàntic donada a la terra cremada si qui no pisca no guanya apostem perquè el desenvolupament no pot ser unívoc, homogeni ni totalitzant anem llavors una mica més en fora en la percepció del present la panacea no és Cuba, la panacea som nosaltres, una setmana més l'anarquia ha estat per sobre del cap de setmana però on demanaria si amb l'experiència en un tant apresurada de l'antropologia, la revisió històrica i la mirada sociològica, no hem introduït l'andrògic Marcus en el plàstic món feliç de l'Hipotevski? La pèrdua és la profunditat, i l'estranyesa desapareix per deixar joc a la familiaritat. Perdem amb això, pot ser, un poc de passió i desit, però guanyem amb tan i complicitat. Finalment, un petit guiny a Ràdio 77, ràdio lliure i autogestionada de Mallorca. Va ser el mes d'abril del 2009 quan Ràdio 77 començava a metre tímidament a través de la xarxa. El fet de funcionar com un mitjà de comunicació sense les imposicions de la dependència econòmica publicitària ha permès desenvolupar un projecte bastant innovador definit per l'autogestió dels seus recursos i per una programació programació on la creativitat, la crítica i la mirada local i independent han donat lloc a programes i recursos sempre originals i allunyats dels estàndards que, tradicionalment, ofereix el sistema radial. La defensa i la promoció de la llengua i cultura d'autòctones, els... la igualtat, de gènere, el rebuig cap a qualsevol forma de discriminació racial, possibilitat d'informar i opinar, el seu compromís en la difusió de la música local i no comercial, són alguns dels aspectes musicals i de contingut més significatiu dins la proposta de Ràdio 37. A més, el projecte està integrat dins del Centre de Mitjans Independents, del que també formen part entre els mitjans autogestionals de la illa, com Contrainfo i Seteva Visió. Poteu en posar-vos en contacte si et sents identificat i ens vols explicar el teu projecte. Així doncs, Aquests 35 minuts de Dignitat Rebel es guarda poca cosa editarem i els penjarem perquè arribi a vosaltres. Aquest nosaltres que s'esbossa, ja no tant tímidament, salut i força.